Szeretettel köszöntök mindenkit, és az előadásom témája kicsit a jövőbe fog vezetni, úgy a évtized közepéjére végére. Mégpedig a címe Metaversum a jövő, mint virtuális univerzuma. De, tehát, gyakorlatilag Tehát itt, itt, itt gyakorlatilag arról van szó, hogy, hogy mi történik akkor, amikor a videojátékok, virtuális világok web 2.0, illetve a különböző online térképek kereszteződnek. Ezek még olyan, olyan jelenségek, amelyek még külön-külön Szerepelnek, de egyre több jel mutat arra, hogy egyfajta integráció fog megvalósulni ezek között. És ugye amikor ez, ez azzal is fog járni, ami már szintén ma vannak ilyen, hogy a szimulációs határai folyamatosan összemosódnak, és az élet egyre több területéleti üzleti tevékenysége virtualizálódnak. Tehát ami gyakorlatilag egy olyan helyzet fog fennállni, amikor a virtuális föld segítségével navigálunk a valódi földön illetve a, a, a Avatáron pedig eh, tulajdonképpen már eh, több lesz Avatárnál, hanem egy eh, helyettünk mindent elvégző, idéző el, persze mindent elvégző virtuális Agentship állik. A, és ez körülbelül eh, 2017-re várható ez az álpot, pedig egy amerikai, eh, egy 2007-ben indult amerikai kezdeményezés a Metaverse Roadmap projekt keretében eh, Foglalkoztak -e ezeknek a technológiáknak a konvergenciájával. Ugye, mik, a az alap, mik a metaverzum alapjai? A metaverzumnak, ennek a jövő virtuális univerzumának, ugye természetesen a Neil Stevenson klasszikus Cyberpunk regénye, a Snow Crash, 1992-ben jelent meg, de 2007 óta magyar, magyaroros nyelven is hozzáférhető. Ugye, Stevenson felvázolt egy metaverzumot, és ez a, ez a világ egy részleges vagy teljes, alá, alámerőes, biztosító, tehát immerzív virtuális világ, ahol a felhasználók kapcsolatban tudnak lépni egymással, üzletet köthetnek, játszhatnak, tehát kommunikálnak, interaktív tevékenységet folytatnak egymással. Ezeket a felhasználókat avatára jelenítik meg, és tulajdonképpen már ez a, a 92-ben felvázolt metaverzum is előrevetíti a infokommunikációs technológiáknak azt a pontos állapotát, hogy a a, ugye ez a folyamat, hogy a információ passzív befogadói helyett fokozatosan aktív, interaktív résztvevőként válunk. A Metaverse ez volt a Stevenson értelmezése, a mai értelmezése, a mai, jövőre vetített értelmezése az egy virtuálisan feljavított fizikai valóság és fizikailag állandó, folyamatosan elérhető virtuális terek fúziója. És ami tulajdonképpen a felhasználók külön-külön is, de együttesen is alámerülhet, átélheti az immerziót mindkettőben. A Metaversion kettő felé vezető útra, ugye az az igazság, hogy a mai virtuális világok, játékkörnyezetek, MMORPG-k inkább ilyen Stevenson-féle 1.0 verzióra emlékeztetnek, míg az ebben a roadmapben felvázolt verziót én 2.0-nak nevezem, a, azt valamelyest a Second Life vetvíti előre, ugye ezek már nagyon sok felhasználós virtuális környezetek lesznek, de még a Second life az valahol ugye azt egyrészt a Stevenson modellről mintázták, másrészt azért kicsit igyekeztek túllépni is rajta. Tehát kérdés, hogy mondjuk a Second Life most mennyire divatos, mennyire népszerű, illetve a különböző, formá, a különböző szakértők által mást mondanak a jövőjéről, de egyesek szerint haldoklik, mások szerint most fog igazán kifutni, tehát ezt még nem tudhatjuk. Mindenesetre a Second Life az, az, a, az a virtuális környezet, amelyik leginkább. A Stevenson modellé, modellre alapulás, és ami leginkább előregzi azt a Metaverse 2.0 verziót. Ugye itt ebben webes alkalmazások és játékok fognak konvergálni, 3 d fejlett animációs megoldások még gyakrabban használatra kerülnek ezek, a digitális térképek, virtuális környezetek, stb. A, a videokommunikáció nagyon komolyan el fog. Általánossá válik ebbe az évtizedben, és valahogy ugye ez a, ez a metaversum a 3D-s webnek is egyfajta szinonimája. A web 2.0-ból mit vetítik előre ezt a metaversumot? ugye egyrészt az online enciklopédiák a fénykép megosztók, a videó megosztók, közösségi hálózatok, blogolás, új böngészők, stb. Tehát ugye a leginnovatívabb web 20 megoldás, megoldások, többi metaverse metaversum többi technológiai erőzménye, Egy, Ugye egyrészt avatárok már megjelentek az oktatásban. Ez a már többször említett komoly játékokat is ide lehet sorolni, illetve virtuális prototípus készítő szoftvereket használnak, és ugye egyre inkább terjednek a 3 d s tehát gyakorlatilag már általánosan a 3D, áválnak, 3D navigációs és modellező rendszerek, illetve a valós térről készített tükörvilágot, úgynevezett Mirror Words. És mik a ün megvalósulásának általános feltételei egyrészt a hardware és szoftver fejlődés, eszközök még nagyobb szintű összekapcsoló de üzleti befektetések és ö, ugye a egész virtuális világoknak, virtuális környezeteknek egy magasabb szintű társadalmi elfogadottsága, a mai nál magasabb szintű társadalmi és ugye a a metaversum megvalósulásánk, ahhoz vezető után ugye, vannak úgynevezett kritikus-bizonytansági tényezőtök. <kül> ugye a, a metaverzum megvalósulásánk több forgatókönyve van, és ezeket a forgatókönyveket két kontinuitás, úgynevezett kritikus-bizonytansági tényező alakítja. Az egyik a azon a, a, a, a, a bővítés, technó, az egy, egyik egy olyan a skála, ami a bővítés bővítéstől a szimulációig éve, hogy a bővítés, augmented reality, stb. A másik pedig azok a technológiák, amik inkább ilyen egyénközpontúak, és fokozatosan egyfajta külvilágra való fókuszáltságig jutnak el. És ez, tehát gyakorlatilag négy forgatókönyv alakul ki, és ezek a különböző kombinációk és ezek a metaverzum, tehát azt hiszem hogy sokkal szemléletesebb, mint ahogy elmondtam, és ezek így a metaverzum négy különböző aspektusát jelentik. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ezek így egymástól elszigetelten külön-külön fognak megvalósulni, hanem, és bizonyos elemek már most is funkcionálnak és léteznek ebből, és különböző kombinációkban természetesen. Ja, a bővítés az a létező rendszerek hatékonyságát, új adottságokkal kiterjesztő, a fizikai környezetünk érzékelését felerősítő technológiákra vonatkozik. A, ugye a szimuláció a valóságot és, és vagy párhuzamos valóságokat modellező, az interakció helyszínekén teljesen új környezeteket javasoló technológiák, A eszköze, identitásra, individum vagy valamilyen szintű intelligenciát tanúsító tárgy. Cselekvésére fókuszáló technológiákra vonatkozik, míg a külső technológiák, a felhasználó ezek által szerez információt a környezetről, és ezek segítségével kép, szintén ezek segítségével képes a környezetre valamiféle hatást gyakorolni, illetve irányítani. négy forgatókönyv, ugye itt a szimuláció és a egyénközpontoság, ugye ez kombinációt, avatar interakciókba fog, tehát lesznek hangsúlyosak, és eltűnnek a virtuális világok és online közösségi játékok közti különbségek. A második kombináció szimuláció plusz külvilágra fókuszáltság. Ugye itt egy, képzeljünk egy Google earth sokkal részletesebb tükörvilágokat, és ugye ez eredményezi majd a valóság magasabb szintű virtuális modelljét, de a következő a bővítés plusz külvilágra fókuszáltság, technológiájának a szintézise, ugye itt még tudatosabb, még immerzívebb rendszerek jönnek és ugye a bővített valóságnak egy a majd magasabb szintjelen szintje, olyan szenzorokkal, aktuátorokkal kombinálva, illetve a bővítés köz egy ilyen ugye ez egy gyakorlatilag jobban egy úgynevezett multimédiás napló, egy életnaplózás, life-logging, szemlélteti, és ezt pedig ugye, mint a képen átható völgy is gyakorlatilag állandóan magunkon hordott rendszerekkel és megjelenítőkben formájában valósul meg. Ugye a metaversum nagyjából úgy írható, hogy a forgatókönyvek kombinációi, tehát nem külön-külön valósulnak meg, mindegyikből fog tartalmazni elemeket, és ezek a technológiák egymásba integrálódnak, ugye itt lehet több, mondhatjuk azt, hogy ez Web 3.0 is lesz, lesz egy kicsit 3D-s web, és videó web is, és ugyanakkor azért arról sem szabad megfületni, hogy komoly nagy problémákat is vett. Tehát ugye a privacy és control kérdésünk, a integrációs fogadás és a technológiailag mennyire kivitelezhető ez az egész. Viszont mindezzel együtt meg fogja változtatni a életünket pedig egy metalázó uh, megjelenítés. És akkor ez a vég is a. Jó, jó. igen. Nagyon szépen köszönöm.